Det er noget... Ja, og det er det, det bedste mod angst, for eksempel. Det er jo sådan noget der. Stille sig. Jeg er virkelig dårlig til at trække det ned. Det er du godt nok. Det er helt vildt. Ja. Man har ikke længe, helt, du kan have det der luft indi. i. Helt det kommer slet ikke ned i lungerne. Hold da op. En vestenvendte sidder du. Okay, vi prøver lige sammen. Kom. Det er blevet en altså retrækningspodcast. Ja. Så tager du ind. For tre, så suger du alt, hvad du kan ind gennem næsen. Okay. Okay. En, to, tre, nu. Og helt vint. Velkommen til. Mm. Så er vi klar, ikke? Hvor mm. er jeg afslappet lige nu? Jeg har, hvad hedder det, øhm, <laughs> jeg har sådan lidt, som om jeg har snippet ræddergas, det får jeg altid, når jeg gør det der, så bliver jeg lidt svimmel, sådan put, der meget ild op i hjernen. <laughs>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 Ej, du har så læst spørgsmålene. Ja. Som før havde jeg jo ikke læst før, Det glemt. Jeg har glemt alt, hvad jeg har lavet før. For jeg, jeg begynder at trække vejret på <laughs> den måde. Sig, sig <laughs> <dig> <laughs> og simpelthen, lige om lidt, Ida, hvis du... jeg falder ned lige lidt, skal du ikke blive begyndt Det er bare sådan. <laughs> det tror jeg bare, jeg vil jeg ville lægge det der, ja. du lige sagde der. Det går okay. jo sådan set, Lovain. Hvordan bearbejder I, at venskaber ændrer sig i den her alder, med k, børn, bolig videre? Jeg har... Øhm...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 jamen, så kan man ikke blive ved med at hænge i sin fortid, for så kommer man jo bare ikke videre. Mm. Øh, så hvis jeg skulle blive ved med at se mine kammerater 5-7 dage i ugen, jamen, så rykkede jeg mig jo ikke personligt jo. På nogen måde, så vil jeg stadigvæk være Lasse, der boede hjemme i Varte, der måske flyttede fra, men også stadigvæk, jamen, ikke gav mig tid til at ligesom skabe mit liv og skabe en egen karriere, men så til sidst sætter jeg det, og så prioriterede jeg bare mine venner. Mm. Så altså, ja. jeg har været ked af det. Jeg har været øh, i nogle perioder, hvor jeg er ærlig noget om, efter jeg har flyttet fra. Der, altså der, øh, der følte jeg mig vildt ensom, fordi at mange, øh, mange af mine kammerater hjemfra stadig var vildt meget sammen. Og det var ikke, fordi jeg havde en øh, stor omgangskreds her i K København. Men der havde jeg også svært ved at give slip for det hjemmefra. Jeg ringede stadigvæk virkelig meget til mine venner. Jeg tog ofte hjem. Og så, øh, jo mere tryg jeg så følte mig i min københavners situation, jo mere tid gav mig også selv til ligesom at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 Altså, er det ikke vildt? Og jeg Også søgt, vi skriver sammen, som om, at vi bare sådan viber for sindssygt. Mm. Og jeg ved søgt, at vi kommer til at have det for, altså forgrinerne, når vi, vi skal være sammen. Også selvom, at det er jamen, nærmest et helt liv, siden vi sidst mm. mødtes show. Altså, det er bare vildt. Og det synes jeg bare er sådan nogle ting, som er vildt vigtige at huske på, når man er i den der proces, hvor at ens relationer ændrer sig i takt med, at der sker en muligt. Og så kan det godt være, at en af mine bedste veninder, Amalie, nu skal have sin første baby. Og jeg ved godt, at det kommer til at ændre vores relation rigtig meget.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 Jeg vil være meget sådan en folkelig vært, folk godt kan lide. Jeg vil have, folk skal kigge på mig, og være sådan, du er... Du skulle sgu da ham med kaffeplatte på trøjen? Du ja, og du, er jo, du får nu løn til, at du kan skifte tøj, og ikke går i det samme tøj mere. <laughs> Nej, men altså, jeg vil, gerne, jeg, jeg vil bare vildt gerne være sådan, altså, folkehelt gider jeg ikke. Jeg gider ikke være buber, men altså sådan en... Jeg er altså, ikke ligefremhelt.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 Og så jeg håber på at de ikke bare vil grine ind og sige sådan man kan ikke være afhængig af shopping. Vi er da alle sammen afhængige af shopping mm. eller et eller andet, fordi det er jo ikke rigtigt. Man Nå, nej, kan det, jo at... faktisk godt have et reelt problem med shopping. 100%. Jeg tror også måske faktisk ikke jeg har været der men jeg føler sådan min altså Simon han kunne godt have været der engang også. Ja, han har virkelig også, det er noget, mange ting. Tit opstår sådan nogle afhængigheder eller misbrug og sådan noget, jo hvis man ikke har det så godt på den ene eller anden eller ja, ja. tredje måde. Jeg tror særligt sådan noget med shopping kan komme af, hvis man føler sig ensom. Eller rastløs. Det er jo en kort vej glæde jo. Ja. Altså, jeg bliver jo også glad, når jeg køber nye ting til, til mig selv, om det er mm -hmm. en t-shirt eller nogle sko eller en materiel. Altså, sådan, ja. Jeg får jo sådan en, altså, får en kort får man det der rush, noget, ja, noget, noget dopamin, ligesom man gør, hvis man drikker sig stiv, eller, ja. eller, eller spiser noget sukker eller sådan noget. Ja. Men, men, men så bagefter, så føles det jo enormt tomt. Og så, man, hvis ikke lige så entom, så er nærmest mere ensom hvis altså, det har noget med det at gøre. Hmm. Men du ved sådan, jeg tror, man skal prøve at gå ind i sig selv og så tænke over det der med...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 det er gået op for mig, at når jeg sidder og ser så kan jeg nogle gange godt blive stresset, og den begynder at kigge ind og være sådan, fuck, hvor bruger jeg også slatterlig mange dumme penge på mad, for eksempel. Mm. Øh, og så tænker jeg sådan, kæft, for er jeg uansvarlig. Jeg er også bare dårlig øh, med, altså, med penge, jeg er den eneste af mine venner, der ikke har styrt på det. Men altså, det er jo bare svært at flytte fra og så styr på økonomien. Det er jo altså, det er jo en basal ting, som er rigtig mange problemer med.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 eller om vi sammen har stået i en situation, hvor vi har været pinlige over for nogle andre. Forstår du, hvad jeg mener? Så nu, ja, det, ja. Det, det må kunne gå over hele spektret. Og jeg sådan, kan jeg nærmest ikke rigtig finde på noget lige nu. Nej. Øhm. Men samtidig så tænker jeg, at der må da for helvede være noget. Fordi jeg føler, vi begge to er nogle ret akavede mennesker nogle gange. Ja, ja. Ja, men øh, ja, der dukker... Men der dukker ikke noget op. Jeg sidder og prøver at tænke på om jeg engang har slået en prut foran dig. Oh, nå det har du. Det det, har jeg. Er, nå, jamen, det ved jeg, du har, men du ender altid med at skælde mig så meget ud, og sådan trækker det, det tilbage på en ud anden sådan. Hvad? Når du siger jeg har prut. Ja, ja, du har slået en prut. Så er du sådan nej, jeg har ikke. Jo. Det er jo ikke rigtigt. Du bliver jeg lidt, står ved. Du jeg bliver står ved mops. hvis nej, jeg har slået en prut. Jeg står ved hvis jeg har slået nej, en prut. Jo, jeg nej, gør. Nej, nej. Det gør jeg det? Dish Jeg er sådan ikke der står ved. Du kan ikke bare sige det, synes jeg ikke så du, fordi det ikke er mig der har slået den. Det er ikke rigtigt. Det er det da. Nej, nej. Jeg, vi har aldrig siddet to mennesker i et rum alene med lukkede vinduer, hvor du har lugtet brud og vidste det ikke var dig, og så på den måde kunne konkludere 100% sikkert, at det var mig. Du har slået en skid, jo. Og nej, jo, hvornår? ned i Hamburg. Jeg skal have tid, jeg skal have sted. Eller Der på bor... Nørrebro. Ja, du kan nej. ikke engang huske det. Nej, nej, men jeg, jo, jo, jeg ved det. Er det er rigtigt. ikke korrekt. Jo, eller så skal vi ringe Simon op. Fordi han ja, selvfølgelig også... vil det også sige, at jeg har slået en brut nogle gange. Det ja. gør jeg da også. Det er det ikke noget med det. Det kan jeg godt... I stand my farts. Okay? Jeg tror måske... Har der været en gang, hvor jeg er kommet ud på tøvd? Ja. Det, jeg er sur over lige nu, det er jo at... Eller ikke sur, det, jeg hisser mig lidt op over lige nu, er jo, at du siger, at jeg er en, der ikke vedkendte min egen brutter. Bruttens ejermand. Okay, okay. Men det kan vi godt lige holde fast i. Det for gider de... jeg ikke at være har... sådan en person, for Man... dem synes jeg er lidt selv. Du har altså slået en brut? Ja, det har jeg. Mange. Og, jeg, og så har jeg drillet dem. Men jeg har ikke sagt, at jeg ikke har så slået den. Jeg har sagt, den Jo, jo, jo jo jo, jo, jo, jo. jeg ved, jo, jo. Så kom med det konkrete eksempel nu. Ja, okay. men du kan huske ikke huske. huske. Om, jo, men det er, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, om det er Hamburg eller Nørrebro. Men jeg ved bare, at du har slået en prut. Og så er du blevet spurgt sådan, har du slået en prut? Og så er du sådan, nej, sådan, den lugter.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 Ja, okay, Og nej. du sidder og bare og noget lige nej, nej, nej, Du kan ikke nej. huske, om det var i Hamburg. Du kan ikke huske, om det var i København. Du kan ikke huske, om Simon var til stede. Men det, var, det har han været. Der... Jamen, så kan du sgu lige så godt være ham, der har slået skid. Mm -hmm. Hvorfor? Fordi... Lige så snart, man du... er mere end tre mennesker i lokalet, så kan du ikke vide, hvem der har slået prudten. Det Men... kan du jo ikke. Men jeg har... Jeg er... Jamen, er vi enige? Ja, ja selvfølgelig ikke 100% sikker. Nej. Selvfølgelig ikke 100%, godt. 100 sikker. Okay. Men, godt. Og hvis jeg så sidder her og siger, at det ikke var mig. Yeah, så, så kan du ikke tage den længere med. Ja? Det var ikke mig. Jeg ved ikke hvornår det var, men hvis jeg sagde at det ikke var mig, så var det ikke mig. Kan du komme i tanke om noget andet? <laughs> Pæntligt. Øh, så må det være nej. Nej, det tror jeg ikke. Noget af det pinligste, det du nogensinde har gjort, mens jeg har været til stede, det var at gå løft og løfte Irina Didiva, mens jeg stod og tale med hende, bagfra også... inden en hastesbrænder. Jeg er rigtig glad for, at jeg ikke sådan husker situationen helt ja. klart, men det er også noget, jeg gerne vil sige undskyld til en dag, hvis jeg møder hende igen. Ja. Det vil jeg faktisk, det mener jeg faktisk. Så vil jeg altså nu. sige Jeg er fem, ja. Jeg og så samtidig kan du sige undskyld for at sidde og kalde mig ud for at slå en brojek. Nej, for jo. den er jeg Ja, altså næsten sikker på. Er næsten sikker. Nå, så er jeg sikker. Jo, jo. Irine, jeg vil rigtig gerne sige uh, undskyld. Uh, for at du sidder og siger, at hun har slået en skid. Irine, <laughs> <laughs> Hvis du er en lille vent der løfter dig ind på søb, så forstår det godt. Men jeg er rigtig ked af, at jeg går. Og det mener jeg Nej, men sådan søgt. Jeg er faktisk rigtig ked af, det, For det skal man ikke. Det er overskred andres grænser. Det er ikke okay. Så det kommer ikke til at ske igen. Irine, jeg er ked af det. Jeg tror, hun er rolig i. Hun kan sikkert ikke engang huske det. Men Selvfølgelig kan hun ikke det. Men, men det tror jeg er noget af det pæneste, jeg har set der gøre.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 Der er en sko. Jeg tænker, jeg tænker på en sko. Jeg tænker på en specifik sko. Det, ja, det har vi talt om, og vi kommer også frem til, det var den der Yeezy-slide, som er sådan futuristisk. Men det er Simons sko. Du, har, du sagde også selv, du havde haft den på. Du kan sgu da ikke have mine sko, på i jeg vores 37? Så ved jeg det ikke. Så kan jeg ikke komme på noget. Altså, det kan jeg ikke. Så du men kan altså, altså hverken men, komme men på men noget pinligt altså, er... eller noget grimt? Jeg har gjort Nej, ikke lige nu. Men det gør ikke noget, altså, fordi no, det er også svært der er at komme igen er, på kæft, på på, på, cafefte, på perfekte mennesker. Jeg synes, du var lidt pænligt dengang, at vi, at jeg var med til et arrangement, og så, og så lavede du den der billige eilish -dans, hvor du sådan viklede din arme ind, og sådan fik os alle sammen til at kigge på, ja. <laughs> hvor der bare, du, du fik for, forvandlet ti mennesker om fra, om fra sådan, ja, det ved jeg ikke, nogle ude at drikke alkohol til, også at, meget fulde, de til de at være det. publikum. Ja. Ja, men det er jo noget, jeg kan. Okay, jeg ved, det var, om det, det var også sådan, vi har fået lyttet op på den her podcast. Jeg ved ikke, Jeg, jeg ved ikke. ved om det her var pinligt, men jeg tænkte i hvert fald, det er sygt. Du fik en gang, øh, hvad hedder det nu? Øh, vi holdt en fest hjemme i lejligheden, og øh, der havde du en masse ting med fra tyskerne og Der fik du 10 mennesker fra festen af til at bære tingene op. Nej, nej. Ved jeg jeg ikke, hvad man er, synes, God. det var pinligt. Eller genialt. Galt, det, eller det var genialt. Galt genialt. Det var en blanding.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 og jeg tror, at du har ret i, at det faktisk endte med at være pinligt, fordi jeg følte mig genialt, genialt, genialt, genialt, indtil en af mine bedste venner, der hedder Malte, der også befinder sig op til festen, kommer over til mig og siger, har du mødt min nye kæreste, Katrine? <laughs> og jeg siger, det tror jeg ikke var hun. Og han så peger over på en af de piger, der står og simpelthen helt skævvide det ryggen af, at jeg har brugt mit gamle klund, som skal sælges på et op. Så siger, det er hende, der står derover og så kan jeg godt se, at det er måske ikke den helt rigtige måde at møde en af hendes bedste venners på og har stået og kommanderet. Og efter det, så var det som om, jeg også godt kunne se, at det var måske ikke den helt rigtige måde at møde nogle af alle de andre veninder, hun havde med på. Det er måske et sygt indtryk. Men på den anden side, så fik vi båret det op. Vi fik båret op. Diktator, måske. Nærmere. Mussolini. Ida Der er jo en grund til, at min far har kaldt mig Idi min. i mit liv. Som han ham. Lad os lukke den her. Lad os lukke den her. Farvel. Farvel, min ven.